من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجد اللعفظة فلن دريمت متبلوطة أن وتمبر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje, u të zimë kërkojmë dërsa për shëndetje dhe salavatët. Mi pengamberi në fundit, Muhammad Mustafa a.s.m. Bi shokët e ti besnek, në bi familjën e ti të ndërshme, dhe i shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti me të mira, dhe në ditë në fundit e kësaj botë. Të ndërruar, vezër, dhe të vazhdojmë në ciklin të cine gemi filluar, në bi emra dhe si cite zotit, subhanahu, vëtjale. Sotë, Uh, kemi dikur në uh, emrin e 65-66 me rath Nga emrat e Allahu të barek e vëtjala Pra nga ka ngejle dhe një do më bon, gati se kemi Po e kryem dytë të trejtën e emrave të zotit të barek e vëtjala Ajo e cila karë në Kur'an uh, Emri fundit ishte emri el-kawi el-metin I forti i pathy e shmi Sot e kemi një emr të zotit të barek e vëtjala I cili është ndër emrat dhe e folje dhe trajtat më të ardhura në Kur'an. Pra, rajt e emrit të cilin dhe flasim sot, me lejnë e Zotit Gjellit Gjellellu, është emri më i qarkulluar në Kur'an, në trajtën e emrit, në trajtën e foljeve, dhe në trajtën e, e paskajorës. Do të shomi se disa prej emrave ne i kemi, do në një përdorin dhe në gjuhën, në gjuhën, në gjuhën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të është ndër emrat më ngushëllues për muslimanët, për besimtarët. Dhe nxitës për për vepra të mira dhe afrim ka Allahu te barekehu teala. Është emri Zoti Jellaluhu el-Wali. Edhe emri Allahu Jellala el-Maula. Zakonisht le të disa emra duhet i marrim gat donëm për një herë, për një herë, nga se janë shumë afër kuptimit. Janë shumë afër kuptimit. Andaj tham sikur për shembull te fjalë Allahut Të emri Allahu Kanë thënë di se tjetarë qa është el qawi Kanë thënë el metin Pasaj kur kanë arë të fjarë el metin Qëfar dhe ma thënë kanë thënë el qawi Pra njëra e sharon tjetërën Njëjtë është me emrë në Allahot El Ueli edhe El Mawla Këj emrë I Zodhi Gjeli Gjelalu hu Pra dhe Allahot nga emrat e tjerë Se vjen shpesh në Kur'an Shumë ka arë në Kur'an Mbi 200 herë ka arë si raj Pasaj trajtojtë në shumë Vjen në shumë forma, apo. Gjithashtu është nga Emirat, ë, çjo ka shumë mana. Atë mana ka, saçi përfshin manat e kundërta në më, në vetvjetin. Për shembull, i thojnë Zotit ë Maula. Maula. Apo? Ni'mal Maula. Sa zoti mirë është Zoti onxhël, xhel xhelal. Edhe i thojnë robit Maula. Domo nga është nga Emirat sot i thuojnë detart Uh, el Mutadad El Mutadad do than, të. me than Përmban vëdvetit kundërtat Sikur me Me kon një shpreje E cilati her me ta lëdhën për të bardhën Her për të zezën Eksë të mëra Sa për ilustrim Pra, këjë imër ka arshun kërë an Dhe ka do me thanjët e kundërt Në vëdvetin Në vëdvetin vëdë Dhe kjo është nga gjërsia e gjuës Nga gjërsia e, e gjuës arabe Andaj sot dhe, dhe tlasi, mirin, Allah, të të lasim E lejnë Allahu të bare kjo etara, përkut emrat. Ë, i rithëksoim apo e, i shëshëroim me anë tës i tham në ligjëradën e kaluar se besimtarit i mson emrat e Zotit për ta pa dunjon me emrat e Zotit, xhel xelal. Andaj janë çdo sandikon në shikimin e kësaj bote. Zoti on xhel xelaluhu ka zbut Kur'an jo vetëm kuptimin e thatmi me imor dispozitat, po edhe me ndërtu sy me to. Si lexon xherate do me xaibote Allahu xhelal muslimanim lexon në Kur'anin. Ën Kur'an çka ka? Emra e Zotit, te barreku te ala, cilësi ta Allahu subhanahu wa taala. A noi nga xherata e fundit përmendëm emrin Allahu xhelal el qawi dhe përmendëm isabret për të bën nga goqem. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës, duhet të përmendim një mesazh dhezer se çfarë kam përmendë diot. Kjo meselë është Kur'an. A ka më shumë përmendura Të emrat Allahot të fuqis A të buqis Pra onë shumë nga ka folë me emrat dëbut Të ti Po me emrat fort Djetarë të thonë Allahu Gjellë Gjellalu hu, dhamon, Gati Shumë pak janë emrat të fuqis Shka i ka përën Allahu Gjellan Koran Gati janë Sikur të mirën paralel Dëbohën krahësim Gati janë shumë pak këto. Për ato e plëtsojnë kuptimin e Zotë Gjellë Gjellalu Andaj në Kur'an dhe zër e gjem Se Allah më shumë nga flet me emrat e E but Ma dje dhe nuk fillon dhe njësur e vetëm se emrat e but Bismillahi, Arrahmani, Arrahim Abo Andaj në Kur'an dhe zër Kanë thonë djetarët Ka më shumë emrat të but Zotë i Gjellelë Se emrat të fort Qëndon emrat të but Emrat se të përmbajnë që si të but Rahman, Rahim, Ghafur Abo Këto janë emrat të but Allah Dë të shumë El-Weli, El-Mawla Janë emra të afursies, emrat të Jopin shprej së njëri ju El Halim, El Latif Të janë emrat butë Allahu te bare kjo tala E përtu Pra, për tu Nëndërtu tamam Besimin Allahu Do njërë vjenë edhe emri fort Që njëri ju mos me Mos me ushregullua Mos me ushregullua Mirë po i bënkaj me lëzhi e shfarë thot Nëse njëri E njëfë Allahu në vësh me emrat e forcës A mundët madhuru? Jo Jo Andaj përket arsvijet ka zbit ma shumë e mrat but ma, Kjo shumë e sile më në Disa njerës Kjo pas taj reflekton edhe në A qka që e njerëzit dao Ajo qka që e njerëzit dao Qka që e njerëzit mi thirë njerëzit Disa menoj njerëzit se Si të hipë është në qavë dikuj rruju Kuj, kuj desë, kam e të mitë Allah, kam e shtinë gjenem Kuj me ndonë se kuj ka mu drejtu ma shumë Ti shkon që e shtu Kur anën e na kishë fol që e shtu Po kur anën i Kurtive të me tut E shregullon Madje janë gjasat me të ikpidore E Allahu Gjellit Gjellalu me urcine vet Ka zvitë më shumë në emra të but Për shfarë arsye Se dëshirodhëm i regullur o bret E pse vjen dë një emri, emri fort Dë njerë ndral Në që të me ditë kufinin e zotit të bareke U dhe tjale Mere shëriati në zotit Gjellit Gjellalu A ka në ta më shumë obligime A më shumë të lejuara Më shumë të lejuara O sheh Allahu ujele jalali mar nis te katolor. Pas harmit thir ka pes minuta pas sa i qliro. Kjo çka i bie? I bie se më shumë për ty sesa, do të thonë, më shumë të ka lejuar sesa të ka kërkuar. Mëri haram dhe halal. Aqom më shumë halala harami. Haramu bëzir yangisht. Haramu yangisht Allah i ka përmend haramat e qarta, të prera, të sa janë të numëruara, sa janë halale, sa janë halale. Allah ujele Allah thot: "Wa anta uddu ni'matallahi la tahsuha." Halal us ni'evon. A lolat nuk ni'evon. A haramat harama ni'evon. Zina, alkol, apo rain, korrupsion. Jan ni'evme, mish derri, mish icili është therr për diku jetë për veç Allahu xha. Çfarë janë të numëruara? Mirë, sa janë të lejuara? S'mund të dikush mësti atë kontabilitet. Pse? Sepse Allahu xhënil xelalu vepron në univers me emrat. Të... Kjo çka na duhet mevellazër? Çka na duhet? Kur timsonit Allahu xhëlalu Ujë, ta dimse ajo çka na për ma e ka përmend te emra të bucës o shumë më e madhe se sa emrat e e fortës praktikisht praktikisht i besojna ë shpresojna ngushllohme me këto emra dhe i thrasim njerëzit më shumë me emrat e bucës sa me emrat e fuqishëm kur e bërdonim vezër emrat e fuqishëm kur njerëzit i shkelin vija një të Zotit apo jani bërcëmo o tu bojë nënë un proces juna ti më thon Allahu më çrçëm nuk shkon nuk shkon sepse nuk nuk e ndan apo Mirpo në raport normal përmendën përmendën emrat e butë Allahut, të Allahut te bareke وتعالى. Emri Allahu al-Wali. Pjesa poar pjesa ju sorë pasaj përmendëm disa para fjalët e ulëmave, pasaj disa porositës atë i kanë dhënë dietar nga nga ky emër. Do të thotë emri al-Wali është i vetëm emër të ka shumë the following aspectin ju sor. Por do të shkojmë sa ma kemi pasi disa për e emra, janë më shkurt. Ne kemi pasë disa vrajë emra jo mat kuptosh. Ne kemi emrin al-Qawi, Quwwat. Nga të që cilës është ku vetë, fuqi Emri El-Wali Disa djetarë gjuhës kanë thanë është nga emrat më të pasur Gjuhës Arabe Ashtë i pasurës ashtë i përdore për të kundër tënë Veqë Arabe e di kur o të thanë për kështu Dhe kur o të thanë për kështu O neve do të përmeni bazat e këti emri Pasaj do të koptojmë se shfar i bije për Allahum Të bareke vëtjale Kanë në djetarët El-Wali rjedh nga Wavi Lami, edhe Jeja. Pra, wow, lam, edhe je Këto trishlonja Aludojnë do, Në gjdojnë e mërë që a e kanë përdor A ludojnë me njit përbashkët Dhe ajo është afërsia Afërsia Dhe mënë, ku ka dishka Që lidhët me afërsij I qëndronë në dikush nga të diçkaje Janë nga të njëri tjetërit Njëri prapat, njëri pas A rap dithojnë uëllije Më ulla Që të dhë janë më ulla me njëri tjetërin Kjo veli këti, kjo veli i këtina Pro krejt emra Qka janë përdor në, në gjunë arabe e, Me veli Janë për afërsi Këta moj e menë, tjera që ka problem Dometik Pro, Emri Allahut, el-veli, alludon në afërsi Këta e mon menë, tjera Tjera dihen Pasaj do të i shojnë me lejnë Allahut të bareke Andë e kanë dhonë, arabet Kullu ma jelik Ej mimma, ju qari buk Gjdo sen qka është, do mon, jelik është afërteje është ju karibuke Ajo e cila është uh, në kuptimin e afërsis Gjithashtu Vjen e luali Dhe kjo përdorën në Kur'an shpesh Në kuptimin e Miqesis Dhe kjo është maje shumë të në Kur'an Monë, ju e kini atjetë të përkëthyër Emrin e luali Herë e kini të përkëthyër mbrojtësi Herë e kini të përkëthyër miku Abo Më cilën e mërë e njofë në në në gjuhën tonë, e vlija E këni pakurit të një të kënë, që njëri këna e vlija Kjo e vlija shumë si, e mërët u e li Sepse Allah u gjellore ka përmen, e le e vlija Allahi Allah u ka e vlija Që ka të në e vlija, miqë të ti Që ka i bje miqë të ti që i do ato, i ka afër ato E kështu më rap Andaj, mës shumë ti, dohën, si e mërë, si përdorim Nga se në gjuhë në rapë kemi dy gjerab, që i khullisa më të imi e ka të shkruar disa prej shkrimive në këtë asve. Neve nga gjua arabe nuk në intereson bëlloku i fjalve dhe i manave. Nuk në intereson. Në intereson përdorimi tëre në qëfar gjëra janë përdorë. Dhe imam shafi ju ka të shruar në këtë mesene. Qëfar i bje? Përshemë, fjala u e li, taninës e him, i bje kështu, i bje kështu, nuk në intereson cila është ajo çka kanë thënë arabët në kohën e pejgamberit tonë Allahu salla dhe sellem, kjo ne e vjen interesant se sepse kur ka zbrit Kur'ani, kur e ka dëgjuar arabi kët Kur'an, edhe ka dërgju El-Wali. Ah, tamam. Do molon ia ofrti miku dhe e kundërta me të kundërtën. Prandaj, mos shumë ti emri El-Wali në Kur'an përdoret për e kundërtë armikut. Pra i thuaj dikujt, për shembull, e keni dëgjuar El-Wala wal El Bara. El-Wala Përdojrët si titull Në një prekaptime të mësimbesime Pra të akidis Shfaribia jo El vela Kanë e ki afrë dhe kanë e ki larkë Kanë e ki afrë dhe kanë ki e ki larkë E kunder ta e velijut është el adu El adu Adu është nga fjala e, Oduan Oduan do më dhonë me vrapuhe Oduan do më dhonë me vrapuhe Psep është përdojrët se ti jik pjatina Ti jik pjatina Ti vrapon E... Do me thonë në raport me ta Ski, ski dëshirë me nejtë me ta Andaj, emri el-wali në bazë do me thonë Afërsi, nërsa në përdorim Do me thonë mitësi Në përdorim do me thonë mitësi Kanë thonë arabët, el-wali Dhiddull adu El-wali është kundërta e Armikut Dhe përdorët el-muwalat Wal-muadat Mitësimi dhe armicimi Mitësimi dhe armicimi Gjithashtu Kar, e, në kuptimi në emrit El-Wali Dhe qka thomi përnemi në El-Wali Në në ta përshitën e emrit El-Mawla Në se të djelë kanar në, në Kur'an Kanë thanë Arabët Përdorët El-Muatik Edhe El-Muatak Muatik, qka dhe më thanë Njëri karob Arabët kanë pasë ropë Qka dhe më, sot qka arob Nuk karob në atë klasikën Qka pasë e pëndryshë e karob Abo karob dolarit, euros Të arit, të argendit Bitcoin të plot rrobaka, ka ropsa dhush, ka veturës, ka tmurrave, ka, të murëve, ka të tullave, ka lloj rrobri, ka rrop të kabilës, kablia ime më e mira, eksumera, vdesin për kabile, ka rrop të xuhës, apo xuva vetë ka 40000 fjala kujton se xuva më e mirë, aqipa disa njerëz thonë xuva jon më e mira. Nuk matën kështu xuva, zot. Ku të kalin pse ke pse ke çjellojni populli, do të thonë se xuva më e mirë. A ti me dë me dëgjojnë se çka janë xuhthara, thonë nuk folët kështu. Nëse shikojë anjutor thonë, nuk folët kështu. Gjuha nuk më do ti kur ke çolluar. Sepse ashtu i bë jashtë si celë. Donë, a disen gjuhë përdoren në botë? 4000 gjuhë. Po, 4000 gjuhë. Sinqerisht me thonë, gjuhë më e mira. Ai nuk mundot ashtu. Sa dali bija edhe kinezë, më kanë gjuhë më e mirë. A dhe japoni më kanë gjuhë më e mirë, gjermani, falan. Cë e më e mira. Do të më pas diçka e cila neve na e nxjerr kët dashninë. Ëh, wahhi. Spaul epizodi jelle jellel. Shpallë e prej Allahu Tebarki vëtër Qëka thotë shekhullishtamë të imi e kërimi të gjuha? Thotë Të gjitha gjuhet I në gjashsojnë gjuës arabe Gjuhet që i kanë sëpol njërës për para Gjuhe jehudive Apo abrije Gjuhe isës alej salatu e selam Këni dëzhjuni adit për nga merit Së një sahabë i për nga merit Alej salatu e selam E ka qurë për nësëm me mësu e jehudishtën Abrijen Dhe thotë sahabë i ju E kam msuar 41 dit. Çajomal meja, unso ndi juver ka 14 dit, nuk msohet vetëm. Nuk msohet. Me ditë se i shlon i kjur, nëndon, nëndon, e i kthyr 200 seri hale për 14 ditë s'msohet. Çka ndon dietar? Kan vande kam msuu shpejt se është deg e arabishtes ajo. Ajo deg e arabishtes, right? Fuck you goddam, ka e kam msuar. Ato i kam pas disa dallime me arabët, edhe e ka e kam msuu. Pse e kam msuu ktha? Për me ditë në Tevratin çka ka më çka po shkruaj. Adhaj, uh, el muatik, të një këthejme, el muatik edhe el muatak, aratë kam posë robë, robë, qajbi e robë, robë, do më thonë, njeri, robë edhe sejiti, zotnia, këj robë nuk gudzon me lëvijë skurqave, që ka ti thuje, që ka ti thuje, uh, zotnia i ti, Ço, ço, ulul, ulul. Shko atje, shkon atje. Punë e këta, zguzor me librit. Kjo Arap. Arap. Andaj e kanë bërkëdi Arap i shkelt. Arap i shkelt në kuptimin e nënshtruar. Dhe thotë, kjo shumëancë më kuptoi. Se kur ti thu jam robi i Allahut, nuk mundish pasaj të më quanë robi çefi te do robi Allahut te robi Dino. A je robi i Allahut apo nuk je robi i Allahut? Un jan, janë, janë jero. Arab e kanë kuptuar çka i bije Arap. Andaj e kanë marrë tmira me thon la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Se, se ka më të një Ebu Gjehli Kër i ka thonë Muhammed e sënselle Thuila i Lalla Muhammed Resullullah Shë ka shkun me në Ebu Gjehlit Shë ka shkun me në Ebu Gjehlit Ka thonë Unë dhe Bilali I qili më banë hizmet Së gudzon me bo za parameje Unë dhe ki kemi në mështru dikujna barabar Po, jo Ajë nuk ka revuzura sështë Nuk ka revuzura sështë Ajë ka posë shumë qarë fërrafin Kër thamë unë jam La, ya rob, domon arabi Allahu, dhe ai Allahu Muhammadur Rasulullah, un e di çka çka duhet piksa. Allahu zoti e gjer njerëzot la ilahe illallah, me njerë bashaje, e prishtë njëjtë, pse? Sepse nuk e ka kuptuar çfarë ka thënë, çka ka kërkuar Zoti on te bare keu te Alla. Andaj arabët e kanë burdhur emrin el-maula për zotnin e tyre edhe për robën. Nëse zotnia e ka shluket rob, i kanë dhënë kti maula. Maula. Kur folën për imamët, Ramazan, qëfarë thamë? Ekë thërë ulema minë el mewali Shumica e ulemave janë më ula Qëka janë më ula? Hasan el Basriju Apo? Ata ibn i bëni ebi rabah Këta njerës Të sërët kanë qenë nga kategoria ku amur elmi për e tëre Qëka ndonë djetërë për këta? Ka thënë këta janë mewali Qëka është mewali? Qëkotani, te imri Allahu dhe lëveli e kupton qarë Ta kan bosë zotnë, i kashluaj zotnë ja. Ka thon ti je i lirë. Ti je i lirë. Momenti që ai ka liruar, kishte ka familje, se dikano ka bab, ka ne kanon, apo edhe nëse dikano ka bab, di ka ne kanon, shkof se dik ka bilën. Sepse ai di çish kanë ç'i ambo këto. O zonë rop pikëndej, ni rop pikëndej, yambo rop dy rop burë gruaje, ka dalni një fëmijë. Tani ki kur lirohet, ku e kam kabilën, unë skik kabilë ti. Mirë, çysh me tranit na në shtet çysh me shkrujtije, shuojë mbeula. Ma ule, që ka do më dhanë, jam mik me këtë që kam kashlua Andaj, që ka ndodhë tek Arabët Ka ndodhë se këta njërës të liruar rëpë jam bahu le madhë Jam bahu le madhës Andaj asë në rëbashri ju Një ditë për një ditë vë unisë në disa musliman në luft Edhe ju porusiti Tha muzga boni me mendu se ju fitoni me Përgaditin e juve Biludetit, ola ated Tha me që kam fitojna ajo fitonin me bindjen që ai keni ndaj Allahut. Tha kur të bani barabar me armikun në xuna, ata ata ju fitojnë. Allahu refuzon që muslimani me fitume për gacidje. Nuk kanë për gacidje vëllazër, siç fitua s fitu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se për gacidje ti nd raport, do të në nëse marr me strategji, me armatim, me mobilizim, me fuqi trupore, me kret, janë kon shumë shumë shumë më tej se sa të tjerët. Kush ka fituar? Allahu e liju ledhine e mënu Allahu është miki atërë që kanë besu e Ligi Zotë, Gjeli Gjelali Allah që ka ju tha, së nërbasi ju Tha, a një dushkun luft, po Musë qka boni me mendu se ju fitoni me, me takat Me qka fitoni? Me bindje ndaj Allahut Në momentin qka parazosh Andaj sot t'i e gjenë muslimat, bërshemull E thoin, muslimat në përmenëm Të kuptimet, kure njerëzit thoin Duhet me pos një muslimat në parë Duhet me pos një muslimat në parë Duhet me pos Sepse ti nuk fiton me pare no, Allah u refuzon me fitu dikush me pare Me qka fiton? Fiton kur ti e mun armikun me bindje Ndaj Allahu gjele gjele allu e fiton, e fiton ti armikun sa i ban gjuna Allahu të ti nuk i ban E Allahu ti të njëmon atisi njëmon Kaq Minë nëse ti e barabar në gjuna me ta Si ajsi ti Anë Një prelivra që në shkruar E në taku e një musliman në Egypt me e, Një hoq me një hudi Dhe i ka thonë, a ban një pyjtje me të bo Dhe që e këtë shumë interesantës I ka thonë ki muslimane, a ban një pyjtje me të bo Janë do hadithët e na musliman Që pengamë samë nga ka këtu se na në fun ju fitojna Ka thonë, a balisht me dit nis nisam për du me dit A i dini ju që do hadithë, ka thonë valla i dina Ka thonë një veçka që I kena edhe të nshkruar në libra të tona Se unë mejtë me nësam në fiton Ka thonë, që dija jema O që i ka thonë Kona, penga mesam, edhe i kini të shkruar në gjajshmet në livrat e juve Si ka mundësime me nusë në fitoni Po pse i një mlejë dhjo me e boni shtetë e kështu më radhë Pse, pse i përni që ka të shumë zorë Ka thonë pëse ju së në fitoni A ju kini më në fitu si tërsi O jo ju gjënërata juve Ka thonë pëse Ka thonë ju nuk kini në rrugën e Muhammed e Salaselle Nuk i fregom juve Ka thonë ku të dhimë një gjënërat për juve Duket se tin xhasoj shokvet Muhamedes sallallahu alaihi wasallam në bindje ndaj Allahut, ata na fitojnëve. Kan këta e dina. Kan kur kjo? Kan mos tash se dina. Asun se di kur janë këta? As as ne. Anë anëza nak dunya, nie i thot, apo e përmendom. Thot njëri, thot, A, pa, thot, thot musliman pares kanë. Apo përmendom se kanë pa. Njëri thot, s'kan shkollu me, por më nëse kanë shkollu. Njëri thot, inxhinierë as kanë. Jo, kanë edhe inxhinierë sa duash. E çka skenave? Bindje ndaj Zotit Xhelal Xalal. Bismillah de Allahu te bareke ve teala. Apo bismillah jo binje xejmës, në ushtrim. Në ushtrim de Allahu te barek, mos vi bola u jë la xuna. Sa prinjëson sot mund si të bëjëm, si ti vjen interesa jesh kel. Atëllahu jëla nuk çlon, nuk lçon. Ndihmë, andaj te arabët përdorën vezër el maula për zotënin edhe për për robën. Andaj ka bërëshëm në poezinë të muslimanëve, ya maulaya inni maulak. Ka thënë po shem poeti, o maulaya, o zotëjan, un jam robëti, nich preje që e ka përshetim, ti e afrmeje, unë jam afrtej kjo vezër edhe ka orë në qështjene e emrit Pastaj, Arabot, ma, e lëvëli, pas taj arabët do nëma, e kanë përdor këta, kuj ku të intereson kuj lezonën dhe njëherë haditha apo isërit e muslimane, e gjenë se arabët përshetimu në përdorin për gjdo të afrte o e li edhe ma ulla përshetimu, li thojnë, gjdo njerit që ka deni luft me tije, ka pala jote ma ulla, me tije është I thonë për shembull Kojihës Maula. Se kinguat. Maula, kinguat Kojihës. I thonë shokut Maula. I thonë i tharrit të një mendimi Maula. Apo i thonë i tharrit të një mendimi të një mezebi Maula. I thonë të dashurit Maula, al muhibb. Apo i thonë për shembull me ata Shakio Leonc Maula. Apo Maula, çandom bon? Alaonc. Për shembull. Dy pal nuk kanë një ditë mendim, po kanë bab Alehonte për kusht për disa fjalë të sakta. Apo kësaj që i thon Arabi don Halif. Po i e përdorn edhe edhe për me Ula. Gjithashtu i përdoren edhe për familjarët të tek është është obligim ndihmu ato me Ula. Pra ky emër shtrinhet shumë në në gjuhën në gjuhën e arabëve. Kjo është vetë ajo që kanë përmendë dietarët në në këtë çështje. Pastaj nga ky emër rrjedh edhe fjala Tawalla, e cila vjen shpesh në Kur'an. Tawalla Gjithashtu vjen kjo në dy kuptime Andajtash kjo kema në shumë i gjandë Do shta veç me folë gjusësht Tani duhet për një zhira Porze do të ka dhe nga me lina Allahu të bare kjo të kuptime Vjen Kur'an shpesht të ualla Allahu e të ualla As salihin Allahu i marrë në kujdes të mirët Gjithashtu vjen të ualla e kundrëta I marrë i le Abo Abo Por që e mu Këdheba wa të ualla A ka Kur'an kethaba e përgjigjën Allahu dhe pejgamberi wa tawalla. Çfarë mund të tawalla? Jaktan shpinën. Pra, këtë emër përdoret në kundërtat. Andan Kur'an, kur vjen Kur'an, e gjejnë shumë njerëzën që nuk kanë më, më kuptuar. Madje është një debat shumë i madh se në ka vërtetë një mëlojie, a lejohet mi than për pabesimtarin e ka Allahun meula? Na, më së radi sa edhe Allahu është meula i pabesimtarë. Në cilin kuptim, a jetë me hangër, a jetë me pi, a jetë runë, kushë er runë, kushë jam atë damarë gjallë, Allah u gjele gjelele Pastaj veqohet për musliman, kuptimin e afërsis, veqohet kuptimin e afërsis Pra, i thojnë, të uëlla, uëlla, uëlla, uëlljel emër, kure mërë përsi për një punë Kur thu, unë e kamerujtë këta, unë e kujdesë mërë këta, kjo është njëri jemë, i dashur jemë, atër i thojnë uh, në emërin të uh, eh uh, wali gjithashtu përdoret wilaya edhe na përdorna është edhe në fjalorin e gjuhës shqipe vilayet apo vilayetët çfarë do të thonë vilayet tani liva zinjidin pse janë vilayetët për shemb vilayetet e shtetit osman vilayetet e shtetit abbasid vilayetet e shtetit uh, muawiyë apo omawiyë eh uh, eksmirat çka janë vilayetë çka janë vilayetë vilayetat janë domosdoshmë për shemb halifi është menivan edhe shtrinë për shtetin e vetë. Gjdo pjesë dhe krahinë që ka e futë në shtetin e vetë, thot kjo vila jetë jemë. Që në në vila jetë jemë? Unë e kam obligim më rujtë, unë e kam obligim më kujdesë, nëse nga cmonë dikush unë e i del, del krakë. Pro, vila jetë që ka i bjetash? Pjesë e njerëzve, me një vend të cilët jemi në një, një kuptim, në një shtetë, në, në një tërsi. Andaj përdoret vila jetë për sultanin. Në ndor ndori ka ato xhërat se i kontrollon dhe i mba dhe kujdeset për për këto xhëra. Dhe kjo ka ardhur në Kur'an dhe vjen el-wilaya, el-wilaya tashuim lein Allahu tebaraka وتعالى. Kjo vjen shumë shkurtimisht. Kjo o shumë shkurtimisht për emrin e Allahut mbi 200 hade ka ardhur emri el-wilaya në Kur'an. Ka shumë kuptime, ka shumë shumë kuptime, por kjo është më rancë është afërsia dhe është mihësia. Është afërsia dhe është mihësia dhe dhe ndihma. Sa i përket, emrit Allahu Gjellalhu El-Weli, karë shumë ajetën Qur'an Do t'i përmeni disa për e tërë Karënë në surënë në El-Bekar, ajeti 257 Allahu Gjellalhu Allahu Veli ju lëdhina e mënu Allahu është Veli I atërët të satë kanë besuar Qëka është Veli? Këtë të këptim I afert, mek, përkrahas, mbrojtës, krej Këtë të përshinë në hemë në Allahu Gjellalhu El-Weli Allahu është mbrojt Jukhrygjuhum min e dhulumati ilenur I ndjer nga ersirat në drit Qështë qështë vajtë nga jeti vëzër? Kush është uveli i pa besimtarve? Allahu uveli ju ledhine ameno Jukhrygjuhum min e dhulumati ilenur Walledhine keferu Euliauhum At-taghut Ata shkas kan besu Eveli kan e kan Shëjtanin A mënët me ju një mua? Së mënët me ju një mua Sepse ka lidh, don, para mëno, sikur që besimtari i ja adhurojnë këtë çështën e Zotit, pa besimtari i ja adhurojnë shejtanit. Apo, a, a mundet me fitu të doni haraj? S'kam u ikur me fitu. Dhe. A ka fitu doni har në histori e dikush ë prej palës së shejtanit? Kur? Kur? Allahu Jelal ka e, ka tregu një skenë në surën El Hashr, kur ka dal në luftën e Bedrit, i ka nxit shejtani, mfun kur i ka pa sahabët me mëlaçën e Zotit Jelal Jezatuzmitra, çfarë ka thonë? inni ya xafallahu rabbul alamin une toute na zotit ta botra uneika ikallan vat do kjo es vëza çështja me me njerzit nëse njeriu i adërzon vilajetin aforsien mitien shejtanik ayele s'isune mavete el ushi allah inshallah tavan misht e zotit xelal dhe lelol allahu ka or ke në kuran sura al-baqara ka or sura an-nisa ayati 4 dhe 5 wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi Nasirën të të Allahu, wala, Allahu më miri di armiste juaj Allahu më miri din armiste juaj Wa kefe e billahi valije Dhe mjafton për juve Allahu valije Allahu mjafton për juve valije Ta një sfar i vijë Shikoni afërsia Arabët valije Ta kuptojmë Se ka daur shumë shpikim Po Koha nuk me afton Pra kjo ndoshtë të ameriton të emri Allahut e luëli Një legjera dhe të aspektin gjusir Nga se nëse zbërthehet në gjuh Pasaj tjetra shumë ma Shumë ma e lit Kër prindirin prapa Fminjot Kër është i vogël A keni ba që i shkon prapa? A vëdon Këso i thonë Prindir është të e ba We lie Nën E mërë fminjen me lujt Edhe vet i ri prapa Qka prit prindir? Nësë rëzot E ka pa pa K Shembe allahut është me i lartë Allahu i rin besimtarit Dhe ja premton dhe ja thekson Kur'an Dhe të re, unë tri pas Unë tri pas Subharada njërzit Një shok mi thonë unë tri pas lirohet Një mik mi thonë unë tri mas lirohet Allahu i thotë unë tri pas Nuk lirohet A është të sigur të jo? Kjo Subhanallah në në gjele në është subhanallahu eladhim. Allahu nëlusi që Allahu të drejtojë zemrat tona. Andaj, o shumëancë i vlerës që më di sa Allahu i ri pas besimtarit. Ti takonoj di diçka. Më nshtroj Zoti Xhelel Xhelal. Më nshtroj Allahu te bareke ve te ala. Andaj, sigurt që prindë i ri pas, apo as shumërat, keni pas një fjalë njerë, ja përkacojni ibn Kaimet e nuk është ibn Kaim el Xuzije, po më araja sahi. Yajdahar ne kur themi kjo fjalë nuk kanë dietarit, kjo nuk është e sahi. Apo shem e ka shuditni e ka shuditni autor Ishi edhe një libër e ka përmbledh me fjalë të Aliut radhiyallahu anhu. Quhet Nahjul Balagha. Nahjul Balagha. Munirat fëlorit të qartë. Dhe ka libër voluminos, ka përmbledh fjalë të Aliut radhiyallahu anhu. Sheikhul Samiya Kurshpit për këtë libër, aba me lezoj, aba me lezoj, çfarë ka thënë? Ka von shumicë fjalë që i përkatëson Aliut në këtë libër janë bërtil si ka thënë. Pastaj çfarë thot? Dhe një shumicë këtyre fjalë janë tamam kuptim. Aba Sikur që dojmë për hadithin shumë, Ka një libur, komplet një libur E ka shuji një djetar Kanë thonë, e, libri hadithit daif Libri haditheve daif Astja nuk cëndron, nuk e ka thonë penga me sam Dhe pasajti i gjinu lemat kanë thonë Thotë ka thonë penga me sam, ka thonë penga me sam Ta bjeçat hadith Ti thua, a ki po njësë njërës Kujtonë se i pse, ka le dhjo t'ikonë daif E dhe moja, ja, jo s'ka, s'eshtë ashtu Shumë prej hadithve që ka jënë daif I Shumbra ditën, për shembull, nëse nuk e ka thonë pejgamberi sa më ka thonë sahabja, dhe kur ta ka thonë sahabja ose sahin, më ano, t'aman më ano, po nuk e ka thonë pejgamberi. Dietat janë preciz, ata thonë nuk e ka thonë pejgamberi, ta dish, daje këta, ama nuk domoshemse se ka thonë sahabja. E mirë se e ka thonë sahabja, çka i bie? Jo t'aman, t'aman, e ka thonë të nxjerrun nga nga Kurani. Tani është një fjalë një or, thuhet se ibn Qaimel Juzie ka thonë, nuk e ka thonë Ka thonë, qysh me përjetue, dashnin edhe mbrojtjën Allah u gjelën gjelalu. Ka thonë, a kini kur e kini pa prindi kër e gjunë fminjën lartë, fminja rrisigurt. Pse rrisigurt? Se e di se baba, nana, e manë. A po? A e kini pa prishimu, ti e gjunë, vijen, a i rirahat, bile qeshtë, bile thot edhe një herë. Pse? Se e di që ti man. e manë. E i bën ka i me thotë, në këtë shka se ka thonë, kështu është raporti me Zotinë. Këtë do që gjuje diës hajtë ma, të barë e kevëtelë, të rungunaj. Andaj, arabët kanë thamë, emri Allahut e luëli, është ajtë cilë tri pasë. Shko besimtarin si e rungë Allahut e barë e kevëtelë. Allah i besimtari me vijat që i ka të ngushta që ka thamë për nga mberi Aleja Salatës, e dunja si gjdhul muqmin, dunjaja burg i muslimanit. Parëm në dhe zërë, në këtë bodhë, shekullë njëzët e një, kur gjithë shka, shka ashtë haram Quran, është e litshme të këtë tjerët. Minimumi i haramit në Kur'an, të tjerët e litshme. Maksimumi që li ha? Vajib. Do më dhe. Pajzajnë ashtu. Kamata të na harami rëpt. Prejrë. Te ata që shë? Te ata që shë? Minimumi o e litshme. Së dushë. Maksimumi ku shkon? Maksimumi thot pa tjetër kime dhe në kamata. Si, së munështi munësh me e mor rrimën pa kamata. Tani a kthej këtu. Ajo që kan Kur'ani është rreptë ndaluar tek të tjerët rreptë e lejuar dhe shumë do të thonë mrin drejje obligative mu kanë. Megjithatë Allahu krijon rrugë për muslimanin, ti thu çish ato që të dukin. O tiqi haram alkool, haram zinon, haram muzikën, apo. Edhe që po të sanya skulni një fëna haram dhe me kit fëja harama. Do kit albumot i bë thua kit harama, o jo, ti më sanis tash mi pruket këngëtar. Muzika haram. Ka, domozë, më nis me një me këngëtar, dalin shumë apo. Haram burrjeun raki e api mollës, spi dardës, spi hurmës. Rakia haram. Me po prap blëzër me gjithçë ka harame, të çet i kanë bën njerëzit legitime ato, Allahu i çel rrugën besimtar. I çel rrugën besimtar. E çel besimtar prap mbietoj. Allahu jale xelalu you have you have rrugë. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Maide, se Allahu te bareke ve tala, inna waliyukum Allahu u rasulu u alladhina amanu. Ju O besimtar, kine, e kini mik kanë Allahum të dërguarin e ti dhe ata që kanë besua Kjo hinte ka tina el-wela u wal el-bëra Amon, mitësimi dhe armitësimi Gjithashtë dukar në surën el-enam Ka shumë ajetë dhe zë dukë i përmeni shumë shkurtimisht Lehum daru selam i ja inda rabbihim Ve hua valijuhum bima kanu i ja amelun dhe të Allahu të barek e o tëra Besimtar vë takon, shtëpia e Qësë, shtëpia e Allahu selamosh eme rrejënetit Allahu xhelel xelalu inda rabbihim tek zoti tek zoti etyra wahu huwa waliyuhum Allahu wahu waliya i besimtare tani kudo çfarë ka kuptimin dhe zer xhennat shybia waliya on kët dunyot ne mond do ta shohin po xhennat afor është xhenneti te Allahu te jë në arshin e zotit on wali afor Allahu te baraka Gjithashtu karë në surën Al-Araf, ajeti 155 Ente walijuna, fëgfirlena Besitart janë lutë, ka dhonë O Zot, tije walija i jonë Tije, walija i jonë Tije dhonë, miku i jonë Fëgfirlena, na fal neve Warhamna, dhe na mëshira neve O ente khajru lë gafirin Dhe ajeti tije ajeti cili më smirti i fal I fal gjuna Gjithashtu karë në surën Al-Araf, ajeti 166 E gjashët Inna walija Allahu Lëdhin e zëlel kitab Wa hua jetë walle As salihin Miku im O zhvetëm Allahu Lëdhin e zëlel kitab I cile ka zbitë Kur'anin Dhaj i merë në mbrojtje Ha Jetë walle Qëta më jetë walle I merë në mbrojtje I merë afer Atha sëtë janë Janë të mirë Gjitha shtu ka arë në surën Jusuf a uh, ajete nichene një kujt do në e pasi referencs gjithashtu ka ardhur në zonën e shura ajete 28 emri allahul xjelal el wali emri allahul xjelal el maula çaba el maula emri el maula është i mri zotit më shumë dikush e por dorë vezrajdeni dervishat me vlala ato sillen pse sillen ajdeni sillen për me afitu me ditin e zotit hashaboken po sfitohet ashtu Nuk fitohet mitësia e Zotit të usil A asë të pështil A asë të botë gjesë dhe palidje A as asë i shia të imë shuvetës Mane me, dhezër Kur folëm të takvalok Që që ka thashe e tha khru sa më të mirë? Kushtë është të ki? Kushtë të i devotëshëm? Dhe kushtë mikë i Allahot? Muslimani i mirë Termi musliman, i devotëshëm, mikë i Zotit, e u lia, u li Janë një termë Janë një termë i Zotit e bare kjo e tëra A doj Mik i Zotit dhe Muslimani Kjo më cik ka nivele Dikush e ka nivelin Një Dikush e ka dhejt Dikush e ka një qen Kus e ka matë lartin Muhammed s.a. I thonë Khalilullah Khalil qka i bje dhe zër Khalil është mor nga emri Allahut Nga, nga emri e, I Gjus Arabe Khull Khalil Që dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më Hafsir esbrazat pse e shujt Muhamedi sam Khalilullah se në zemrën e Muhamedit (s.a.l) s'ka ni grins dëvogëlt Hafsirës vetëm sa është mbushur me dashurinë ndaj Zotit Xhelel Xhelalu e na për shembull na po e dëna vallahun e do na pengon sam edhe ka pak forti dojna ka gë dunjë dhe ka pak apo doni har grujës hanë që po futi çashto edhe e vladit abe junake s'ka lidh edhe pak e kapërcena ekse merad vllajtan ani ekse merad çka bëndazi nezi bon mano vran Halal e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radiyallahu anha Muhamedi ishte tolerant shumë për vetvetën e vet. Ka pas raste që kanë shohë kanë vënë, me kë kurs është hakmor. Apo dhe shumë pak është hakmor për veten e vet kur e ka tepruar dikush në në Medinë. Thot Aisha, mir po. Kur shke leligjja e Allahut, ja shih shumë dallorin këtu. I dalti jashtë. Apo andaj bërim kan thon disa prej ë tabeinve Si e vërtetë të njani pi juve da shurin da i Zotit, kur shtelen haramet Allahut jashtë, kur damaris i del. A mi thonë, shire Allah njani më Facebook më duke statusot për tia të shrujtë. Po a? Ta në adën s'le. A mi thonë, Allah haramja të po me të madhe, kamata me të madhe, gjuna i me të madhe, thotë, po Allah i be ka pun dhe veta. Qa jo përzi është njerëzve? Dëmonë. Që është dashuria ndaj Zotit xhel xhelal. Te Muhamedi sa ishte primarja, jo unë. Do ta shohëm një ngjarje vësëna kanë ardhur në Sahih Buhari. Një ngjarje shumë e madhe se pejgamberi sa. E ka msum, do të thon, një musliman nuk shkon për triksana në edukimin se e tër çështja e Z Zotit xhel xhelal. Do ta shohëm me len Allahu te bareke vetana. Andaj miki Allahut kush është muslimani. Uh, muslimani është gas i devocion. I devocioni me go nitarmosh almost me mas me filozof. Gjithashtu, ka ardë ky emër Mevla në Kur'an, disa disa ka në surën Al-Baqara, ajë diçënë 26, të lexojnë shpesh njerëzit atë botë dhe ka përverur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për me, për me lexuar. Ame ar-Rasul, Ame ar-Rasul ajë devund sura Al-Baqara, Allahu tebaraka wa taala, wa'fu 'anna wa'firlana warhamna, anta mawlana. Apo besimtarit kamsu Allahu jëlua simulut. Çka thonë? Na fal Na ishluje i gjunat Na falneve Warhamna na moshiro Ente meulana Tije meula ijoni Qa meula ijoni? Mik ijoni Mbrojtësi ijoni Fënësurna alë qawmi lë kafirin Na ndihmo kunder pabesimtare Na ndihmo kunder pabesimtare Shikone vëzër Pse në kamësua Allah u mulut Këtë na falë e gjunat me thanë Thuni ente meulana Ente meulana Pse? Iban kajime gjozijë vëzër Kur ka fol për Ibrahimin alayhis salatu was salam ka fol për sprovën ka fol për sprovën edhe normal gjithmonë i hanë emrin e secilës Zot i Xhel Xhelal vezhë nëse një njeri e don Allahu Xhel Xhelalu nuk e nuk e dënon ata nuk e dënon andaj kulmi i cilësis apo i, i lëvdatësh e kanë marrë sa sahabët cila ka gjën? O sahabët ku i kanë adhuruar Allahu mës shumë diçka ju ka dhënë? A? Pa rëshqë ka dhënë ti? Shka ju ka dhonë? Ka dhonë, radhi Allahu anhum Allah është i knashme ta Varadhu an dhe ata janë të knashme Allah unë gjithë, kjo kulmi, kjo kulmi Së është kjo kulmi, vëzër Sepse Allah, kur tjetë i knashme në njeri Më nuk e dënën, vëzër Nuk e dënën, vëzër E luqë me Allahun që Allah tjetë i knashme në eve Andojo shume ma, vëzër, njeri ju ketë luftë Në shka e banë ketë u një, ketë për bjekin e banë Allah unë më k Këtë këtë gjatë së mund është mi ofrua tina Shika Allahu së si nga kam su Ka thonë këtë lipë në mi u falë Dhe me më, më shiru thuni E në te më u lana Si me këpëtu ma qartë Si me këpëtu ma qartë Allahu gjelë gjelë dhe zeshë sprovën e ban të madhe Në varsi prej Ti sa i litë me diqka Sa i litë me diqka Por që imbu Kemi përmejnë neve Në tefsirë në liziratën e arshme me lejnë Allahu të barë kjo tani Kemi disa prej ajetë regulojnë qështjen e hujumit qështjen e luftës e kësë më ra ati ko shumë për e ajetëve kër Allah u gjilohala i ka zbitë Muhammedin se sam se si me regulojnë qështjen e luftës shumë për e ajetëve ka dhënë vala ta të du vala e gjhrimen në kumë qënë e në kalmin dhe mos të ju nëzitë o rejtja nda një populli më e tëpruhe mos e tëproni ka dhële e kësë më ra pse ving të ajetët dhe z Në vetë veti nuk është e lefdruar Apo? Mukan dhe zërë se u rejtje është kanë e në lefdruar në vetë veti Shup kishmi fitua Vecë që e qëtë një anin hasëm Kështu edhe i thu A i dishtë ka të rej shumë Për ditë të rej A me po që është të shumë Letë i shkanë me fitua Apo? E atare që ka thapë Nga mërë a lejtë salatu salam Inë në lejtë se shëri dube sora Nuk është ai forti cili godet fort Ai shkon sprovë me pas tani Ibrahimit alayhisallatu selam, shko lufto me Nimrudin. Sprovo. Dhe kur themi nuk kosh sprovë apo nuk kosh kjo, nuk doon, nuk ka fundi asajta. Ajo është provë, apo. Kur i ka thon lufto me Nimrudin si ka ardhe madhe. Kur i ka thon lufto me këta nuk ka ardhe madhe. Kur i ka ardhe madhe dhe ja ka përmendë Allahu. Kur i ka thon therrë djalin. Se më thon ti për shembull lufto me armikun ti dhe degjoston a di an komod po komod vjen në kuptimin se ti në esencë je urrëjtë apo era tara kur thojë jo skelet shikët mendimin tan e kto është problematike çka i tha allah u jella allah ibrahimit fa tha fara djalintal fara djalintal etani kjo është prova pse e përmendë allah u jella allah se ti e do shumë këtë edhe therr e kjo është prova apo tani lez Allah u jella kur e do dikat pse e fal pse e fal Ka një hadith sa i Bukhari nga pinga, pinga merësëm Ka thënë Allahu te bare kjo e tjala Unë e urej mi bo dam muslimanit Allahu qëllë e gjellalu e urej Kerahë Kjo është prej njënë, këraha, e një në rau Kerahë e krahu E urej no, Nuk du mi bo dam muslimanit Ka thënë me gjithë thaja ku më shkujt vdekjen Vdekja dhe zërë dhimë të madhe Vdekja është dhimë të madhe Këni pakur linë nana qallin të madhe. Vdekja u është shumë e fishume. Elus be Allah inshallah t'na le të sojë të gjithë. Çka çka ndodhe, Allah thot, unë e dua muslimanin, edhe s'dum i bodall. Por e kumbo taktim. E kum shkruaj se çdo kujt kam jamur shpirtin. Shigo Allah u thot, shiko, ket vdekje nëse dikush nëse thot kështu. A mundun e diçish me shkuet te Allah pa çket vdekje se diçish? A mundesh të ta çeni deri dalç aty? Jo smunat. Pse ligji i Zotit që në Xhelal. E tani Allahut ka qecu me diqka, ka thonë shiko, zdo me thonës si jam dhe të të rejt, bile e u rejmet bodam, ama e ka parapri kadaja, që ka thonë kadaja e kumë shkrujt, unë si bi pas. Ta një si ti si mësliman, ja frute zotje, ja, do në lau, në lau i shrazime ti, aja prisha lau ligjin? Jo, thotë shiko, ti për më arte une, po, kime pas shumë të mira, kime pas gjenetin e zotje gjelore, po, kajlo që kënena. O zota, s'ka rukë tjetër? S'ka. S'ka. E pëse ka thonë, enë të me u lana, enë të me u lana, sefse Allah nuk e dënënë miki në vetë. Ti miki në tanë dhe zra e dënënë, në miki që e kije. Apo, sa është fështirë dikujtë mija shti u rejtë në mikë, kur e ka dikanë dosë të mamë, e ka mikë të mamë, e kësë më ra. Sa është fështirë, shumë, shumë, shumë e fështirë, apo, sa fështirë e kishën uh, pëllinë e sahabeve me e botë u rejturë muhamisëm të djemë të, të, të, djem të vetë. A shtirsat që në fund, ajo ata e dojtë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse ata bënën mik Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj që Allahu ju lloq ka thonë, para se me para se më mësuojë Zoti se duhet më nafal, na ka mësuar emrin e Zotit. Thuni ente maulana. Ti e Maulana dhe ai miki i cili na mbron, na mbronë. Gjithashtu vëzerka në surën Al Imran. Këmër, ka emër kaurë shumë, në Kur'an nuk kemi mundsi, i bën me gjitha. Ai ka në surën Al Imran, belillahu maulakum. Allahu është maula i juve, maula, pra, pra zotnije dhe për krahës, i juve. Në ajitin surën El En Am, ajit i 62, ta shkruje, surja 6, ajit i 62. Kjo surë ka përmen një ajit në të cilin, Allahu e ka, pra, e ka përkacu emrin e vetë dhe të qafirat. Dhe kjo ajit, thot i vonkajim e gjëzje, istu shkile. është mo problematik për disa njërës. Sekondosë emri Wali dhe Maula është për besimtarin. Pse ka ardhur këtu për pa besimtarin? Do t'aj jap më javën javën me inawaw tbaraka وتعالى. Tadhallahu jalla wala. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahu al hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Tadhallahu tbaraka وتعالى për pa besimtarët. Thum ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Pastai kani te Allahu te maula te zotnia i te hak Pabesimtari, krimineli, zullumqari, gjunacari Ka shumë me ulla Shumë zotni ka Shumë zotni të tjerë përveç Allahu Andaj, kushe për cilë kuramë me vërmendje Atje vjen shpesh një, një emër Mindu një la Mindu një la Allah. Allahi dhe ketë kënejna Apo Allahi veç dhe ketë kënejna Allahu që dhe thot Bjem një ketë me lacheve Këtja morin shpirëtet Këtë njerëzve, për tërë ka për besim tash, të alë A dhe tash këtë thanit e a i cili është Zotënia haq i tëre A i kam e nusë e kam e kam mik e, Latin, uzajën, sistemen A bo, këtë më ratë Shetan, qëmë A dhe të këtë thanit tash të zotënia i vetë I cili është el haq El haq, s'kini zotëni i tjetër përveq Allahu te bareke Si komentohet kja jetëvezer Kanë thanë djetarët Këtu me ula nuk e ka Për qëllim dash për ka për qëllim pushtetin. Pra këtu Meula në këtë ajet, ajet 62 i surrës El-An'am, me gjithse emrin Meula ja ka përkaluar pa besimtarve, por të gjithë krijesave kanë dhan dietarët dhe më ka një me xhuzije ka dëshuar në një libër Bede ul Fawaid e ka trajtu këta hollësisht. Po rezumej ashtu, të last se Allah është Meula dhe i pa besimtarëve në kuptimin e pushtetit, sundëri pushtetit Allah te barekehu teala, por nuk e do. Nuk e don nuk e do zoti on te bare këto ata kriminale gjithashtu ka ardhur në surën el anfal ajeti 40 in tawallu fa'lamu anallaha maulakum qedallahu jelleala me sa ata kthejn shpinën dijeni se allah është maula juve ra ai cili umron juve ne'mal maula samroytus imirus allah tebareke و تعالى gjithashtu ka ardhur në surën el-Hax ayatit 78 gjithashtu ka ardhur në surën Muhammed ai dini më dëtet këtu më radh për ayatë që ka përbën Zoti Onjëllah xhelle xhelalu këto a bazar kuptimet apo ayatë që kanë ardhur në Kur'an banimin Allahu te bareke ve teala maula ka shoqërfion ulëmorëve na i tham gati të gjitha këtu çilla pra mbrojtës për krahës ai cili del ai cili del ty gjithmonë në, në ndihm ai cili tri afra i cili do Këtë to janë emri Allahu Gjillewala, el-wali edhe el-maula Cilat janë mësimët Si të reflektojmë kërë që këti emrit Allahu Të barë e kjo e të ala Mësimi pa vëzërësht Se muslimalit nuk i lejot me emitsu Dhe me dash në kuptimin E mitësis Bithet, vet vetiu Posë Allahu të barë e kjo e të ala Kështë mësimi pa vëzë Dhe këta shumë muslimal nuk i din Fatkecisht E ljusë me Allahu që Allahu të vëdison të gjithë muslimal E di këta n Fënë e me, qëka dhe më dhamë dhe zërkjo? Ne kemi shumë miqë Abo Kije, miqë e ki, zdo muslimat Miqë i kije, miqë te Abo, te nam miqë ato veç dëgrujës Se ma e dashnija që anë e shkon Abo Po, fjala mikë dhe sikur të dashnija që kemi përme të i përnë kajimi Dashnija Te ashikat, te ata që ka mire me harame Te ato të dashnija që të tërë term Te të koran e që të tërë term Dashnija filli mi shkon Te Allah u gjeni gjellelu Tani kërë jemi të e një Allahot mik Muslimanit nuk lejohet Mbaz Me lidh, lidhje, mitësore Të dashurijës Pas me Allahot të barek e vëtjala Këtu do të përmeni një meselit Cila shumë më në nënëci vëzër Shumë më nënëci Nuk e ka venin Se do të shumë me e të sharu Por se sa për shenj që ta kuptënë Shumë për njërzve Kërë mësojnë mitësimi dhe armitësimi Abo Pas ta edhe e këtë kuptojnë kë Allah i busqenjë që filanit apo, shkoj i mani, nuk o qështë të. Mëtsimi dhe arëmëtsimi, u dhe zërë. Nëse muslimani e ka mikë Allahun Gjellit Gjellalu, -Gjell dhe Muhammedin s.a.s. më bazë. Pastaj, kjo degzohet. Kure dim se dikane ka morë për mikë jashtë Allahun Gjellit Gjellalu, kur tja jabë dikujna për krahinë dhe në ta edhe dashnijenë. Dëj. E tani, ma e me këta, se shumë e nënë si, u dhe zërë. Sepse njeri ju në këtë jetë mundët mundihmu me dikan Dhe e mërë një që farë vila jetë jaj Por nuk e do të jata Por shemë Muhammed e së qëllëm është ndihmu e vilaje Ajo ka qenjë vilaje Apo është ndihmu me ebu talibin Agen e tina Apo Dhe nuk e ka pasë veli Në kanë dhe ka pasë veli, në kanë se ka pasë Në cilin kanë se ka pasë Në ata shka e cënon i mani Se ka pasë aty Në cilin kanë e ka pasë veli, e ka pasë a e ka mbrojt Apo? Por qënë më kërë kanë ardë pagantë me e sulmu Më amë në samë, ka të anë e butalibi, ka të anë sunë e sulmani Kusë e ka mbrojtë? E butalibi, pagantë A e ka thënë më amë në samë, nuk du ti me më një muaj Jo Ka thënë një muaj A e ka në kuptu ato se Më amë në samë e ka veli e butalibin Se e ka në kuptu që ashtu Pse? Sa ata e ka në ditë se Më amë në sam Andaj kër i ka thane butalibi O, oh, një pjema, mund është me langët bunësës për mundet matë Ka të në shire haqësit dush Ect, mon, lem, unë e eci rrugën të ime Ta një që argumendo në kjo Se nuk ka pasë lidi dëshurije me ta Nuk ka pasë lidi dëshurije me ta Andaj dhe që ka kuptojnë nga kjo Që ka kuptojnë nga kjo Kuptojnë në se nuk baha të dikush miki jot Dhe i rrësat ja jep shpërkrahin Dhe Me se një në një, një jep Nësa jeb dashnijen e kje boveli Nësa jeb për krajën dhe dashnijen e kje goveli Nësa jeb vis pak për krajën Se ka të kaleju shëri ati dhe se jeb dashnijen Se kje goveli Ma ne men, kjo është cështë i rridike Por në duhet nga se shumë pi muslimane vërshem Aja ke bo lajka Ake bo Ty e bandën e të një studim filozofika ti Studim shkendësore ka bo të një Gjorgja Të, të një Gjonat je Aja bo në hajo gjë lajka Aja bo në Mika Sh ka sharu na do të vim të shumë prej ajetet e Zot ë dhe hadithet e na ka shpjeguar momentin e sa dhe, dhe pse po bënen këto sepse njerëzve bo, bota lexojnë disa njerëzë bardhzi bota kongjira ka Ko kuç kultër gjelbë ka shumë ngjyra apo nëse në fjalorin tan janë vetë bardhzi tamam ti ça thëshë mirë po ka edhe kuç ka edhe ka edhe ngjyra të tjera andaj kjo është tema e javë al wali al wilaya është dashni dhe për krajë Dashnijë dhe përka Ibon ka i një që ka thot Dhe shekru sa më të i mje Në të zakonqmen Sa për të plëcu Në të zakonqmen Ajë që ka e përkrajnë dhe jep edhe dashnijën Por jo gjothë gjdoher Rikushtot Epo të ashton Apo Amedash edhe Aljan edhe filan Kata Në të zakonqmen Ajë që ka e përkrajnë dhe dhe do Jo sëher Jo sëher Sikur asti Penga mëson me buta libër. Ama zakonisht njerzit kur po e për krahin dikan edhe e doin. Zakonisht kon kështu, por doni një herë, doni një herë për shemb, ë, përjashtohet nga nga rregulli. Andaj vëzërimimi i parë është që ueli i besimtarit është vetë Allahu xhël xhëlal. Emirsë të tjera shkoan tash. Misjet të tjera duhen për Allahun. Për shembull, ti Muhamedi s'apse do për Allahun. Sa'ud s'apse do për Allahun. Musliman s'apse do për Allahun. A bó? E grujëm për Allah A më në shpetash grujëm për Allah Motor mushtimal e ashtë të ja. jë Apo Ibrahimi a.s. Kër e kapit në mru dë qek i këtë grujëm A e gruje ka pas Ka thënë motor Ibrahimi ka më nukë se ka rrejt Realisht për jash do këtë se rrejnë apo A do këtë se rrejnë A në ditë në kiametit kërë kam i shku njësë Ka më në no Ibrahimi Ban shëfata Allah u gjitha ka thënë Jo se i kam do probleme une me, I kam do gabime une I, për e nëzëmë ka dhënë, qëfar ka bime ka dhënë, ato i mendojnë e ka bime, po nuk janë ka bime Sepse motër e ka më një këndë A musliman e jo ja. Musliman, me muslimane Për e nga mërë, me një musliman, o motër e ka Monë, gruja e këjë dhe më një këndë Do më dhënë, muslimane Këndit motër, po A tërë, picit i këndit duhet për irë të Allahu Gjilë Gjilalu A po, nëse gruja dhe zërë Nuk është vet Porosheni me të cilin Allahu na ka lidh në, në mar marrëdhëje akt qahu, në çahun në emër të Zotit. Apo andaj micimi si xherova shoh, e tani xherë. Muhamedi sa më do për Allah, sahabët për Allah, misjidok për Allah, këyt musliman. Allahin pse do? Sa e bazo. Ai du vetveti ju xhelal xhelal. Andaj emri Allah Fial Allahu xhelal sunu Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Çdo vagon, fan ndërimet i takojn Allahut vetëm. Për qëfar, për qenjën e ti Për qenjën e ti Apo, për qenjë mon Më hafë, sallam, me gjithë madhështi në vetë qka e ka A ka di shka pi hamdit? Jo ja. Elhamdu li Resulillah hasha Apo, shirkë në Allahu në gjillivala Pse? Sepse nuk imitësohët, vedë vetiju, për qenjën e vetë Pos Allahu në gjillivalu Qa i bje kjo dhe zër? Kjo i bje se ti duje, ka ndusha, ma duje për zotë Duhia perit Allahu te bareke ve te ala. El Allahu Allahu duhet të është Zoti Xhelel Xelan te bareke ve te ala. Ka një hadith nga Sahibu nga Al-Barrabi Azim radhiallahu an nga shoku i pejgamberit, t'i thënë Gazimi Imam Bukhariu, o shumë di interesante. Ne kemi parë me natë luftë Uhudit, kemi dëgjuar këtë historinë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, në luftën e Uhudit, vëzër kush ka fituar? Kush ka fituar? Shikoni tani, edhe atë term ka fituar, s'ka, ska fituar. Dhezër, të muslimanin në tërsi në gjanë, s'ka humbje. Në tërsi në ngusht, ka humbje. Qëka i bje tërsi në gjanë në ngusht? Deri në akhirat, s'ka humbje për muslimanin. Aman këtë dunja, në terme, do më dhënë, luft të arake, strategjike, ka humbje. Luftën e hutit e kanë humbë musliman. Këtë terme kanë humbë, duhet më kushëzu me këtë dunja. Në akhirat, kanë fitu ato. Apo? Zdikush kër e dhe gjëmë përshemu, E ka hup luftën e hudi të që ishi të tinglon keq E ka hup këtë dunjohë në ahirat ka fituë A ba, dhe u gjitha qërë tha E ledhine kutilu fi sebi lilla Qëka janë a ta kundodhi, sufyani, ethe wafru, ethe tha? Ahia të gjallë dhe Allahu të barë kjo e teala Edhe ku ndodhi luftën e hudi që ka ndodhi? Hupën muslimant në këtë dunjohë Edhe ardh e bu Sufjani Ardh e bu Sufjani, muslimant ishim ma lark Edhe u afru edhe tha E fil qawmi Muhammedun Ajan çati, a është çat grumullin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a është imrenda? Pygmalë Sami tha la tujibu. Mos ju porgjini. Mos ju porgjini. Ktu, çka ka ditë vezir i bon qaimë xhuxi kanë gjerë ni grumbull të madh që kanë të libra Azadul Ma'ad, kanë për, të përkthyer, unë me jetë te vollimi i tretë te kaptina e luftëve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se sfar dobi ka nga kjo a ditë. Shumë më permend të gjitha shumë pak shkurtimisht. Për anse ta mos ju porgjini. Pse mos më ju porgjih? shum dobi pit parave pit parave ka von dietar muslimani është i mëçëm në strateg apo jo servil strateg nisa e sa abordim strateg me servil strateg çdo mëvon ka ide ka shollim do diçka me memorie kur do diçka me memorie armiku zot më dit ku do më mriti penga usam sarh që ka manovruse ka dit ku ta ndushkuë çka i dha sahabët a mund të ju porgjini po porzia Asa nuk e dinçin, nuk e dinçin a ka e kanë vruar mëisem apo s'e kanë vruar. Se e patën goditur me shpatata, po apo rzhi luftën ato kanë menuar se avrava. Ai nuk ka vraha. Edhe Abu Sufjani çfarë tha? A hoşati Muhammed se sallam? Nay to ne mosan se, majs ka thon. Thave sam mos superçiznin. Pastaj Abu Sufjani tha. E fil qaumi ibn Abi Quhafah a hoşn mrena çatynve, djali Abi Quhafës, Abu Bakr se diq. Allahu, thave sam mos superçiznin. Pastaj tha Ai fil Qawm Ibn Khattab, ah stad Umar ibn Khattabe, po jam sfar. Omeri doze koni karakter ndryshe. Omeri koni karakter ndryshe. The monument doze shikoj, dashum per njerze aktasin e bortin. Shikoj doze mesin e sahabeve kapos plot njerze te mall. Pse po pyet ki Muhamedi, Abu Bekri, Omeri, kta tan titujt? Kta tan titujt. Nishtori doze nuk gza shum me emra, ze pak e ma apo nuk zë, për shembull, xhalafeti e Abu Bekrit, a do të shaqë njerëz ka bos? Mund të si di ato. E xhalafeti i Omerit, a shaqë njerëz ka bos? Mund të si di ato, pse sepse historia nuk zë shumë emra. Ndash kat mirë, ndash kat këçit. Për shembull, ti e di faraonin, ç'ka bos? Ç'aiushtari nga ç'ka ka arritë e ka rrit faraoni. A diim? E si di faraoni i mirë imra ku ma atina. Apo, pse? Historia nuk zë shumë emra. Historia ka tituj. Për shembull, Hitler. Sa u shtari ka bos? Çindra mia. Ç'ka bos gjithmonë, nuk e din. Hitlerin gjeta më vonë. Tituj të më vonë më vonë, vazhdon. Apo E tani, ka vetë për tri imra, kër e ka vetë për imel Khattabin, që ka thonë, ka thonë Ebu Sufjani, inneha ula i kutilu, ka thonë Ebu Sufjani, që ta që ka provukua, ka thonë, këto ka me mbrakit, muka në gjallë, flasit, e Omeri këtu ka shpërthije, ka thonë, këtë dhe pëtë adu Allah, ka thonë, rejtë, o armi këllaj, realisht, për nga mësëm dhashu njerë, amon, Omeri, omeri, Kjo kjo shuj nuk ka kon shpallje, manë, nuk ka kon shpallje se ka qendroj. Është një strategji. Strategji pengomë sallallahu alaihi wasallam. Atara i ka thon, "Arrejte ormi këllahu." A rapti kënd rejte gabove, siç qellove, gjallja dha. Atari ka thon, "Ab qallahu alejk, majkhuzik." Ka thon kanë me të do njerzi me të postosur ti. S'do ka doni më të bqet. Ka thon, jo kanë me të do njerzi me të postosur ti. Faqale Abu Sufyan, Abu Sufyan i tha U'lu hubel Hubel e kanë pasë një Një uh, zotë E dhe ka thënë Sigur nashka thënë Allahu ekber A i ka thënë uh, uh, Hubel ekber Hubeli oma i madhë uh, Sigur nashka thënë Te alë Allah I madhështë Allah I ka thënë I madhështë hubeli A thërë Fëkallin nëbiju Sësem e gjibu Tashfolli Shiko A i ka menu së uvrahë Muhammed e samë Po a i së uvrahë Kalzoj eh, Së kallë e vojmi kalzoj Ora, e bëu beku, ska lumen me kalzu. Tashtha hubeli më i madhe, por xhixhu. Por Jesus e keçi kjo luftë pa për Zotin që Le xhelal. A ndaj për shembull, s'është me rancitia apo mënonjani thot, a, a kishe hupa, a kishe fituar, s'u me balancë kjo. Emri i Zotit më kanë më i lartë. Çka i tha pe ansam? Ejhibu. Qalu ma nequl. I thanë Resullallah, çka pthojna? Ta thuni. Qulu Allahu a'la wa ajal. Thuni Allahu më i larti dhe më më i më i lartësuari. Kale Ebu Sufjan, Ebu Sufjan i tha, në kena uzza, e ju s'kini uzza Dë thoi, në kena demokraci ju s'kini Epo? A i demokrat? Jësia, përdo, shkane kur gjo Thuj, une kam Allahun, gjithi haki Allahun Zë pësimtarit nuk duhet mirah Apo, thot, une e njo krijetarin, t'ja e nje Shëmë duhet, krijetari jod, shëmë duhet Une kam Allahun gjithi lëvala Rabbul Arsh l'Azim Gëzot t'i Arsh i t'malë Unë e kamat shka e ka damarin e krijetarit të ndorë A e kiti? Te e ki Jo Shiko, shiko e pusëfjan i tha Nakena uza Uza ishe një puti madh I kam posë tri puta Apo lati, menati edhe uzaja Putat mdoj Ka thonë nakena uza, a kini uza Qka tha pinga me sa E gjibu, përgjegjuni I tha njerës uva, qka mi tham Shiko në vezi kur vjen të puna shëriati Sa abës që shenë Ndërtu farë formati Që ka me thonë njërë së Allah? A të kanë ditë me forë? Allahu edhe përkjënë sam flasin këtë. Tha thuni, Allahu meulana, wa la meulalakum. E na e kena Allahun meula, mik, a kini jo Allahun mik? S'kini mik. Milu ka thonë, la meulalakum. Kër kanë, se kini shka ju ringat. A kanë humb, kanë humb, të e kanë humbë, kanë humbë. Ta kanët në luftën me Muhammedin sallallahu a.s. Madhë dhe se ka shumë përnë mësime, kjo është mësimi mëj madhë se n Besimtari zgudzon të ketë Mitësi, dashuri Afërsi, përkrahje Ndim, pos për emrën e Zotë Gjellalu, Për këta jeton Për këta frimon, për këta vdes A ka mitës tjerë, ka së dush Kjo a i be mësë minimu njërzve Jo si be Kjo i be një mojë së dush Për qemë, f... abdullajbë një abasi Rikushu, kuptonim me bishta gjarat Abdullajbë një abasi Adinë se ka tërshmetu ima Bukhari, në Bukhariu në ribën ti Edhe bul mu fred Ka dhara Abdullah ibn Abasi Me pastaku faraonin Edhe faraonin me mpastan Barak Allahu fik Allahu dhash bërëset I kësha than U e fik Edhe ty Hadithin që ka than Sallallahu aleyhi sallam Mën sëna a ileykum më hrufen Kushe u ban juve një të mirë Fë ka fi uhu Kushe u jabdi kushe u ban të mira Këta janë i me të mirë E nësës mundeni Fë kulu Gjezak Allahu khajra Allah shpër bleft, të të kanë, thonë, Allahu shpërbleft mira. Diet organizatorë që i di kam, a bën pa besimtarë dhe më thon Allahu të shpërbleft. A bën pa besimtarë më thon Allahu të shpërbleft? Ban. Shejhu Cemtimi i më i ban kaqë juzi tha, ban me kusht. Çfarë është kushti? Kan thonë me baniyet, më thon Allahu të shpërbleft në dunjë me të mira të kësaj dënje, me evlat, me shëndet apo më thon Allahu të shpërbleft me udhzim në Zotin xhel xhelalu. Apo Allahu të shpërbleft Meuzin Allahun te bareke ve taala. Mirpo, micia, dashuria është vetëm për Allahun te bareke ve taala dhe ata i cili e don Zoti i Gjallë. Vëzhgo ka këtu shumë për mësimeve. Ibn Qayyim el-Juzeyri dietar ka shkruajë Ibn Qayyim Sheikhul Islam diye ka një libër të veçantë në kët meselë. Mund ta mund të referoheni kush mund ta gjen në në gjunjëse në kupton. Libri ka titullin Al-Furqanu baina Awliya Rahman wa Awliya Shaytan. Këtë tema si jëtë në këta që ka e folëm Sot, dalimin në mes të migjve të Allahut dhe migjve të shejtanit Nga ujund, i thujnë në rap Nga ajka, nga më të mirat e livrave të shejkhurisam I më të imi e Si ba është mikizotit Al-salamu alaykum e miqë, çojtani dhe lutemi Allah inshallah na bën miq të Tina, elusmi Allahu te bareke ve taala, ç zoti onjele xhelal daban Muhammedin sallallahu alayhi ve sallam miktonin, elusmi Allahu xhelu ala ç zoti on te bareke ve taala, na mundson me jetunën emra dhe çicit e zotit te bareke ve taala, elusmi Allahu xhelu xhelal ku ja kemi thollahu Allah na shpoblein, ku kemi gabu Allahu na fal, elusmi Allahu xhelu ala, ç Allahu te bareke ve taala na mundson me shtove pratë mira, na mundson me hina Ramazan duke çën më shëndet dhe me iman, aqulu qawli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu, innehu huvel gafurur rahim, walhamdulillahirabbil No, let me